Tizenkettedik fejezet Menekülés a kopponyák szigetéről. A láda nem kövekkel volt tele, hanem mesés kincsekkel, gyöncsorokkal, aranykupákkal, mindenféle égszerekkel, amelyek fényesebben csillogtak, mint bármi, amit a huligánok valaha is láttak. Most már kikikikényíthatom a szememet! kérdezte fogatlan továbbra is csukott szemmel. Hablady kinyitotta a szemét. – Azt hiszem, igen? – felelte Hablady bizonytalanul. Amikor Takonypóc kinyitotta a ládát, ő előhúzta a kardját, most pedig bekukucskált a ládába. – Úgy tűnik – méregette a ládát gyanakodva –– Úgy tűnik, ez, ez valóban egy kincsekkel teli láda. – Hát persze, hogy az! – fortyant fel plépofa. – Mit mondtam neked? Há, nincs itt semmiféle csapda. Túl élénk a fantáziát, fiam. Néha hallgatnod kellene az idősebbekre és a tapasztaltabbakra. Takonypóc már is beletúrt a kincsbe, és előhalászott egy igazán fenséges kardot, hüvejét sárkányok. Koponyák és a dühöngő tenger hullámai díszítették, egy olyan kardot, amely illik egy kalósz királyhoz. Halk csúszott ki a hüvelyből, és amikor takony az égnek emelte, a napfény megcsillanta még mindig fényes, kegyetlen pengén, látni lehetett, hogy hiába töltött el hosszú éveket a föld alatt, éle nem csorbult. Markolatán a dühös, kusza szakállú mennydörgő torképe díszelgett, a pengén pedig világosabb ezüsttel egy villámhalat végig cikcakban. – A viharpenge – suttogta sörhasú nagyülep. Valóban a viharpenge volt az szörnyű híres kardja, amelyel szörmók olyan kegyetlenül uralt az egész belső szigeteket. Ahogy takonypóc óvatosan jobbra és balra suhintott vele, úgy tűnt, mintha ádáz, vérszomjas fényt bocsáltana ki. Plépofa kivette a kardot az unoka kezéből. – Ez az enyém, mint tudod, – jelentette ki csendesen. – A viharpenge a szőrös huligánok főnökének tulajdona, és csak az övé… Szeme mohón megcsillant, ahogy félredobta a régi kardját, és megragadta a vihar pengét. Fogatlan, fintorogva szagolta a levegőt. <síns> – Mi ez a szag? – Milyen szag? – kérdezte Hablaty. <síns> – Hát, ez a szag? – felelte gőtebűz, grimaszolva. Hablagy tűzféregre pillantott, amely az összes sárkány közül a legjobb szaglással rendelkezett. Az általában lángvörös sárkány ezúttal rettenetesen sápattan, zölden darvadozott takonypóc vállán. – Kegyetlen kagylók! – kiáltott a hablagy. A kopponyák! Ó, zárjátok be a ládát! – és a ládához ugrott, hogy bezárja. – Ez a fél megekergült! – állapította meg sörhasú nagy és hatalmas mutató ujját a fedél alá helyezte, és ezzel könnyedén megakadályozta, hogy hablagy lezárja a láda tetejét. – Elvette az eszét az iricség! <gül> – vigyorgott takonypóc. Zárjátok be, ládát, zárjátok be a ládát, zárjátok be a ládát, zárjátok be a ládát, zárjátok be a ládát, zárjátok be a ládát! üvöltötte hablaty nagy ülep karjai között. Ugyan, ugyan, fiam, nyugtatta hablatyot plépofa meglehetősen ingerülten. Legközelebb biztosan te is találsz majd kincset. Nem eshet bajunk, hiszen a kap. Bonyák nem látnak és nem hallanak minket! – De a szagunkat érzik! – kiáltott a hablagy. Szőrmok, olyan szagot zárt a ládába, amely minden koponyát felébreszt! – Milyen szagról beszélsz? – értetlenkedett plépofa. Beleszagolt a levegőbe. Most már olyan erős volt a bűz, hogy az emberek is megérezték. Tűzféreg már ki is dobta a tacsot. Minden huligán szaglászni kezdett, és valóban megérezték a rothadó halak, és régen halott rozmárok semmi mással össze nem tévezthető bűzét. Halványan még egy kis rákhús szagát is lehetett érezni. – Fúj! Fúj! – dünnyögték a huligánok, és egyre kevesebben foglalkoztak a kincsel. – Zárjátok be a, a ládát! – ordított a hablat lila arccal, annyira bosszantotta a többiek ostobasága. Plépofa butaképére is kiült lassan a felismerés. – Á, értem már, miért mondod? Zárjátok be a ládát! Zárjátok be a ládát! Gyorsan, gyorsan! – Végre megértette, milyen sürgető a helyzet, ezért végül ő maga csukta le a láda fedelét, és aztán a biztonság kedvéért még rá is ült. De már késő volt. Az elképzelhetetlenül orfacsaró bűz egyre erősebb lett. Ha a csak egy kis foszlány eljut ebből a szakból, akkor felébrednek, és azt még elképzelni is rettenetes. És ekkor hablaty észrevette, hogy megszűnt a rémes kaparászás, az álomban élezés, és ez azt jelentette, azt jelentette, futás! Kiáltott a hablaty. ugyan ebben a pillanatban tűzvéreg is felkiáltott. – Szigetet elhagyni! – Kell innen? Helyesett, Plépofa is. Hegyesen köpő bélhangossal együtt megragadták a ládát. A huligánoknak nem kellett kétszer mondani. Szaporán szedték a lábukat a tengerparton várakozó csónakok felé. Ha ha, ha ha, ha, ha, hagyd itt a ládát, apám! Zihált a hablatja az édesapja mellett. A, a láda után fognak menni, nem utánunk? Ha, meg mit nem? Felete plépofa, és szemében továbbra is az a fény csillogott, amit hablagy, addig még sosem látott. – Gondolj csak bele! Milyen csalódott lenne Alvin! Egyébként pedig itt a remek lehetőség, hogy igazán nagy főnök legyek! – fújtatott, és a nagy trappolás közepette, szétrombolt egy kacsakagyló lótornyot. – Már így is nagy vagy, apám! Érvelt hablaty, nincs szükséged erre a kincsre. Plépofát azonban nem lehetett meggyőzni. Az üregek mellett hablagy motoszkálás szörnyű neszeit hallotta, meggyorsította a lépteit. Szíve majd kiugrott a helyéről, csátlet botlott a hangában, átvergődött a harasztoson, egyszer orra is bokott. A szag most már olyan erős volt, hogy szemmel is látni lehetett a zöldes sárga párát, amely lassan gomolygott elő a bélhangos fejszéje által ütött lyukakból és hasadékokból. Már látták a tengerpart szikláit, maguk mögött hagyták a koppanyák szigetinek utolsó dombját. Talán mégis sikerül megmenekülniük. És ekkor hablagy olyan hangot hallott, amitől a gyomra görcsbe rándult, mintha óriási kutyák vagy oroszlánok caplatnának mögötte a hangában. <síns> <Futás! Futás! síns> – rikoltott a fogatlan, aki körülbelül egy méterrel hablagy feje felett repült. Hablaty, halvér, plépofa és bélhangos lemaradtak a többiektől. Hablaty és halvér azért, mert nem tudtak gyorsan futni, plépofa és bélhangos pedig azért, mert a súlyos ládát cipelték. – Szóval bennünket fognak először elkapni? Ah, – gondolta Hablaty. A kopponyák most már olyan közel értek hozzájuk, hogy hallani lehetett hátborzongató, taknyos zihálásukat és fogaik csattogását. Hablatya dűnék szélére ért, és levetette magát az alatta elterülő homokba. Egész jól ért földet, csak a túlméretezett, hosszú pengében bukott orra. A hátára fordult, és halálra váltam. megpillantott egy óriási nyáladzó kopponyát, amely éppen akkor vetette rá magát kinyújtott karmokkal. Hatalmas feje, alig centiméterekre volt Hablaty arcától. Hablat még sosem látott ilyen félelmetes sárkánypofát, a látvány még öregkorában is kísértette álmaiban. Az arc ugyanis nem is arc volt. A kopponyának ugyanis nem volt sem szeme, sem füle, csak egy méretes orra és egy nyáladzó szája, amelyben csillogó, ezüst színű fogak meredeztek. Ondorító fekete nyál csepegett arcára. A kopponya egyik lábával lefogta hablatot s közben végig a testét. Kereste az Achilles int, nevetségesen hosszúra nőtt karmán, megcsillant a napfény. Hablatyakardját kereste, de nem érte el a hosszú pengét. Kinyitotta a száját, hogy segítségért kiáltson, de hang nem jött ki a torkán. – Segítség! – akarta kiáltani. <SZ> – Segítsük! Segítség, segítség! Váratlanul megjelent valaki, megragadta a kopponyatorkát torkát, és kardjának egyetlen suhintásával megölte. Termetes plépofa volt az. Különös vonzódása a kincshez azonnal megszűnt, amint a fia veszélybe került. A ládát sörhasú nagy ülepre bízta, jobb kezében a viharpengét pengét, baljában pedig egy fejszét tartott. – Mozgás, mozgás! – ordított a termetes plépufa. megmozdult, végig bugdácsolt a parton, hallotta, hogy újabb lények eredtek a nyomába. – Nem fogok időben odaérni a csónakokhoz – gondolta magában. Megpillantott egy üreges fatörzset a homokban. mmm be a mm mm mm be a fa mm fa alá! mm mm mm mm a fogatlan, mm az utolsó pillanatban mm mm mm mm mm mm mm egy kopponya mm mm mm mm mm mm mm a mm mm mm mm a kopponya nem fért be a résen, de talanú remegő orcimpáit sikerült betuszkolnia, és elkezdte rágni a fát az üreg körül. Hablat megragadott egy csontot, amely a homokban hevert, és teljes erejével lecsapott az óriási orcimpára. A kopponya fájdalmas üvöltéssel tántorodott hátra. Hablacs ijesztő csattanást hallott a feje fölül, ahogy a kopponya ráesett a fatörzsre. Majd újra, és újra, és újra! Rémisztő kaparászás hangját is hallotta, ahogy a kopponyák megpróbálták átrágni a fát. Felettük pedig fogatlan kiabált szüntelenül. – Segítség! Segítség! Segítség! Segítség! – Segítség! Most egy másik orr jelent meg a résben, Hablaty arra is rácsapott. Hallotta, hogy a lények a fatörs körül ásnak a homokban. Csak időkérdése, hogy mikor érnek el hozzá. Hablaty egy hasadékon keresztül látta, hogy az apja a lényekkel harcolva közeledik a part felé. A sárkánya nem hagyta magára. A nemes gőte bűz vakmerően lecsapott egy nála háromszor nagyobb kopponyára, amely éppen plépofára akarta rávetni magát. Egy kopponyakarom átszakította a fatörzsét, olyan közel habladyhoz, hogy fel is sértette a melkasát. A tátongó nyílásban pedig megjelent a kopponya feje és válla. A lény olyan nagyra tártotta a száját, hogy hablagy még fekete manduláit is megpillantotta. Hablagy felsikoltott és hátra tántorodott. Ahogy a lény előre ugrott, hogy felfalja, hablagy bokáját megragadta Plépofa szőrös keze, és kihúzta az üregből. Plépofa felemelte. – Te fel a kezed! – bömbölte Plépofa. Gőte bűz megragadta karmaival hablaty kezét, és felemelt a levegőbe. Fogatlan is segíteni akart, ő megragadta hát hablagy egyik lábát. Gőte kiterjesztette hatalmas szárnyait. A kopponyák utánuk eredtek, és úgy kapkodtak hablagy bokája után, mint a kutyák a jutalomfalat ért. Götebűz nyögött az erőlködéstől, ahogy kellő magasságba próbálta emelni hablatyot, hogy a csattogó álkapcsok ne érjék el. Időnként ez meghaladta az erejét, és hablaty legnagyobb rémületére zuhanni kezdett. Egyszer hablatynak csak az utolsó pillanatban sikerült kikerülnie egy szörny tátott száját, a koppanya majdnem térdből harapta le a lábát. Mire a tengerhez értek, Gőte teljesen elkészült az erejével, és hablatyot már csak úgy tudta vonszolni, hogy a kis viking bokája beleért a vízbe. De itt már biztonságban voltak. A kopponyák ugyanis nem tudtak úszni, és értóztak a víztől. Gütebűz csapott még néhányat a szárnyával, és ledobta hablatyot, aki elterült a szerencsés 13 fedélzetén, majd a sárkány fásultan megfordult, és visszarepült segíteni a gazdájának. Plépufa meglepően jól tartotta magát sárkánya segítsége nélkül is, pedig egyedül vette fel a harcot az egyre növekvő kopponyacsordával. Normális esetben egy ilyen harc végeredménye egy darab halott főnök lett volna alig tíz másodperc alatt. Hiszen ne feledjük, hogy plépofa már negyven éves volt, és a negyven év alatt rettentő kövérre hízott. Ám a vihar pengével a kezében plépofa, mintha teljesen átalakult volna, lenyűgözően küzdött, kieresztette a hátborzongató huligán kiáltást, tekintetében őrült vérszami villant, és bámulatos sikerrel hajtotta végre a harc túlerővel szemben nevű manővert. Ez egy rendkívül bonyolult harci módszer, amelyet csak a legkiválóbb és legzseniálisabb harcosok képesek kivitelezni. A kalóz bal kezébe fogja a kétfejű szuperfejszét, a feje fölé emeli, és folyamatosan forgatja, hogy az ellenség fejvesztés veszélye nélkül ne tudjon közel kerülni hozzá. Közben a kalóz a jobb kezében tartott karddal támadásokat intéz az ellenség felé. Aki próbálta már egyik kezével a hasát simogatni, a másikkal pedig a fejét ütögetni, azt tudja, hogy ezt a támadva védekező módszert valóban csak a legzseniálisabb és legügyesebb vikingek képesek alkalmazni. Sorra hultak a kopponyák Plépofa körül, ő pedig lassan közeledett a part felé. Ám a lények egyre többen lettek, és végül elállták a csónakokhoz vezető utat. Plépufának esélyesen volt keresztül verekednie magát rajtuk. Gőte pedig gyorsan repült ugyan, de még nagyon távol volt. És ekkor a jelenetet figyelő huligánok teljes döbbenetére termetes berosdásodott, vén vezérük felugrott a legközelebbi kopponya hátára. A lény őrültem vonaglott, megpróbálta ledobni magáról plépufát. ő azonban erős combjaival tartotta magát, így a kardalb, illetve a fejszével jobbra és balra egyaránt tudta osztani a kappanyákat. Átverekedte magát a csürhén, a megvadult szörnyet pedig egyenesen a vízbe vezette, mintha valami ősi, betört sárkány paripa hátán lovagolna. Amikor a tengerben a lény végül ledobta a hátáról plépufát, a főnök megfordult a levegőben, és... Hassal zuhant bele a vízbe. Gyorsan körülnézett, mielőtt elrakta volna a kardját és a fej majd őrült tempóban úszni kezdett a csónak felé. Az egész széles öbölben, sőt, a sziget teljes látható partszakaszán ezer szám a pokolbéli lények. A huligánok legszörnyűbb rémálma vált valóra ám a koponyák megtorpantak a víz szélénél, onnan üvöltöttek és rikoltoztak mérgesen. Égtelen, düben gyengébb fajtársaik felé fordultak, és szeme láttára téptek szét néhány kisebb termetű szörnyeteget. – A huligánok olyongtak és olyongtak és olyongtak! – Plépofan nagyon meg volt elégedve magával. Fogadta a kitörő tapsot, ingébe törölte a vért a vihar pengéről, majd megcsókolta a tiszta pengét. Hátrahajtotta szőrös fejét, felüvöltött, és olyan vadnak nézett ki a kardala kezében, véres ingben, hogy hablagy alig ismert rá a saját apjára.